Незавидний, очі бігають, руки тремтять, ну, заєць в кущах, та й годі. «Та чого ти, Семенку?» – приховуючи презирливу посмішку, м'яко проказав Богдан. «Все ж таки, перший бій у хлопця, треба розуміти. Поб'ємо цих бузовірів, тільки пір'я летітиме, ось побачиш». Та їх же більше в сто разів, затупцював Семен. Зітруть на порох і не кавкнемо. Може, тікати краще? От і тікай, раптом смачно сплюнув високий козак Гаврило на прізвище Довня. Дивись но, ну, піймають у полі, знову до яничарів запроторять тобі не первина. «Ах, ти ж!» – ураз скипів Семен, але його руку швидко перехопив Крайченко. «Заспокойся! Чуєш?» – розважливо мовив до товариша. «Теж мені знайшов час для бійки!» «Якби таким сміливим у бою з турками був!» «Іди краще шанці копати, бо з лівого боку щось погано просувається!» «Нумо!» — Швидше, борда вже близько. — А ти, Гавриле, — звернувся Богдан до пересмішника, коли Семен відійшов, — припни язика, бо зараз шаблею як хекну, то буде з тебе дві дубні, ще й на третю вистачить. Козаки зареготали, і дубня разом з ними, тож сварка... Швидко згасла сама собою, але Гаврило все ж таки, влучивши хвильку, шепнув на вухо Богданові. «Ти, хлопчене серце, я проти тебе нічого не маю. Самкушовий тебе поважає, та і хлопці теж, бо і сміливий ти, ні в року, і воїн добрий, а оцей твій товариш». Козак, похитавши головою, сплюнув у бік. Як на мене, слимак слимаком. Очі бігають, все щось винюхує чи вичікує. Біс його зна. І чого цей жевжик у козаки подався, не розумію. Краще б гречку сіяв по-під хатою. Богдан відкрив був рота, щоб заперечити, але не стиг. Шанцями, зливаючись із гуркутом кінських копит, прокотилося алла татар!». Через мить крик змінився стогоном. Ординці налетіли на розставлені як ярці, і коні, спотикаючись, попадали на землю. Татари спробували зупинитися, але дарма. Задні натискали, і вся лавина невблаганно котилася на пагорб, розчавлюючи тих, хто вже впав. Залунали постріли козаків, і кілька десятків кримчаків попадало на землю. Тільки тоді гординці почали щось розуміти і квапливо розвернули коней. Але тут із-за пагорба вихопились калмики. Вони пронизували списами ворогів і жбурляли під ноги коням, які топтали ще живих. Наразі до них приєдналися і козаки. Січа була недовгою, осліплі від жаху татари тікали світ за очі, навіть не наважуючись обернутися, Невдовзі поле бою очистилося, Серед козаків та їхніх союзників ніхто не загинув, І цьому, звісно, не можна було не радіти. «От бач, Семенку, а ти боявся!» Весело підморгнув Богдан товаришеві. «Наш Кошовий знає, що робить, з ним не пропадеш!» «Ах, хто боявся!» – одразу набундючився Семен. То тобі здалося, побратиме. Хлопець з байдужим виглядом поважно рушив до коня, а Краченко, дивлячись йому вслід, тільки лукаво посміхався. Не встигли січовики відсвяткувати перемогу під Перекопом, як правобережні козаки принесли прикро новину. За намовою своїх посіпак Ян Казимир наказав стратити Івана Богуна, одного із подвижників Хмельницького. Крім того, Ян Собеський розбив загін Штрасбурга, який йшов на допомогу Брюховецькому до Канева, і стратив усіх козацьких полковників, котрі там воювали. Сам не свій був сіркові такої звістки, і щоб внести розбрат у стосунки польського короля з татарами, розгромив ногайські улуси, пройшовся побужем. А відтак селяни, що жили між Дніпром та Дністром, стали сміливіші і почали приєднуватися до сірка та громити поляків об'єднавшись навесні з російським боярином Косаговим